Til slutt var det ferdig allt det arbeidet som Salomo skulle utføre for Jehovas hus, og Salomo begynte å føre inn de tingene som var blitt helliget av hans far David, og sølle og gulle og alle redskapene la han bland skattene i den sanne Guds hus. Det var da Salomo gikk i gang med å kalle sammen Israels eldste og alle stammeoverhodene, høvdingene for Israels sønners fedrehus, til Jerusalem for å føre Jehovas paktsark opp fra Davidsbyen, det vil si Sion. Dermed samlet alle Israels menn seg hos kongen under høytiden, den i den syvende måneden. Så kom da alle Israels eldste, og levittene begynte å bære arken. Og de førte opp arken og møteteltet og alle de hellige redskapene som var i teltet. Prestene, levittene, førte dette opp og kong Salomo og hele Israelittenes forsamling, som møtte fram etter avtale med ham foran arken, offret sauer og kveg i en slik mengde at det ikke kunne telles eller regnes. Så førte prestene Jehovas paktsark in på dens plass, inn i husets innerste rum inn i det aller under kjerubenes vinger. Kjerubene holdt altså sine vinger utbrett over det stede hvor arken var, slik at kjerubene dekket arken og dens stenger ovenfra. Men stengene var lange, så spissene på stengene kunde ses i det hellige foran det innerste rommet, men det kunne ikke ses utenfor, og der er de den dag i dag. Det var ikke noe i arken utenom de to tavlene som Moses hade gitt i Horeb, den gang Jehova sluttet pakt med Israels sønner da de dro ut av Egypt. Og det skjedde. Da prestene kom ut fra det hellige sted, for alle de prestene som fantes hadde helliget seg, det var ikke nødvendig å gi akt på avdelingene, og da de som var sangere, som tilhørte dem alle, som tilhørte Asaf, Heman, Jedutun og deres sønner og deres brødre, kledd i stoff av fin vevning, med symboler og med strenginstrumenter og harper, sto øst for altret, og sammen med dem prester i et antal av 120 som blåste i trompetene. Ja, så snart trompetblåserne og sangerne som en man lot en lyd tone ut for å lovprise og takke Jehova, og så snart de lot lyden stige opp med trompeten og med symbolene og med instrumentene til ledsagelse av sang og med lovprisning av Jehova, for han er god, for til uavgrenset tid varer hans kjærlige godhet, da ble selve huset fylt av en sky, ja, Jehovas hus.» og prestene var ikke i stand til å stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen, for Jehovas herlighet fylte den sanne Guds hus.